До яких висновків не прийшла би антропологічна наука у своєму дальшому розвитку, Які б поправки й коректи не були внесені у визнання, запропоновані волком, навіть коли б його погляди були заступлені зовсім іншою, цілком відмінною концепцією, це ж та характеристика антропологічного типу українського, яку зробив волк, збереже своє значення як певний основоположний етап в розвитку української антропологічної науки. Перед Федором Волком стояли завдання загальноетнічних розмежувань. Йому доводилося спростовувати сумарні погляди на український народ, змагатися проти сумарних заперечень. Звідсіля сумарність всієї антропологічної характеристики українського народу яку подає Волк, відповідно до своїх вихідних постанов, він подав загальну антропологічну характеристику українського народу, розглядаючи українців з антропологічного боку як однорідну цілісність. Подібний підхід до теми природне підказував також уявлення про замкнену в собі територію, пов'язуючись з ідеєю центру, Протиставленого периферії, зображуючи український народ як однорідний цілий, вовк відповідно до цього стверджував, що тільки на закраїнах, у міру віддалення від центру український етнічний тип виявляє певні відхилення, відхилення від цього етнічного типу стверджує вовк, в нечисленній кількості осіб можна спостерігати головно на окрайках території заселений українцями, що легко пояснюється сусідніми етнічними впливами. Саме ці обидва положення про однорідну антропологічну цілість українського народу та про периферійний характер відхилень від основного етнічного типу, пояснюваний волковим впливом сусідніх народів, зазнали насамперед критики. Протвердження про однорідність антропологічного складу українського народу, виступив в рецензії на праці вовка Анучин у 1918 році, який закидав, між іншим, вовкові, що той не аналізує поодиноких антропологічних типів, а бере лише середні. До Анучина привучилися згодом Носів 1927 рік та Раковський і Руденко, 1927 рік. Спинімося дещо докладніше на матеріалах і поглядах Носова, бо вони вносять виразні доповнення в ту характеристику антропологічних, расових особливостей українського народу, яку навів Вовк. Учень Вовка, керівник Кабінету антропології імені Вовка при Українській академії наук Носів, досліджуючи українців з Поділля, в основному повторив висновки свого вчителя. Він не заперечує загальної характеристики українців взагалі, поданий останнім. За нашою загальною характеристикою, пише Носів, подільські українці з дослідженої групи у своєму загальному антропологічному типі незначно чим відрізняються від загального типу «за волком. Так само, як і Волк Носів стверджує, що українці поділля вище середнього та високого зросту. Вище середнього зросту – 38,6%, високорослих – 53%. Вовк визначив пересічний зріст українців – 1670-1673 мм. Носів для українців з Поділля дає навіть вищу цифру. За вивірами, зробленими Носовим, пересічний зріст українців Поділля – 1707 мм. Так само, як і вовк для всієї України, носів для українців Поділля вказує на перевагу темного типу над ясним. За вовком на Україні представників ясного типу 29% мішаного 35%, темного 35%. Заносивом серед українців Поділля ясного типу 10,9%.